Suraya na mbili Mwezi Mungu asimjerebu Ibrahim Banda ya izintongo zile zavira Mwezi Mungu amjerebu Ibrahim Mungu amwiri Ibrahim Saiyo Ibrahim airiha tsami ni Mwezi Mungu amwambia Renga umana mtibabamo umvenzao Isiaka isiaka Wende harimaini ya Moria. Wende hari mlimani Tofanye Sao umtoe kafara. Isuku ya Vili Ibrahim ahimna ataarisha atarisha yahe arengena waruma waili na Isiaka mwana wa. Isi wa. Akancha zinkuniza wudzali kafara arengeni ya Honda vanu vale mwezi Mungu akamambiavu. Isuku yaranu Ibrahim areme ya matsombali aonome limaule alazimu aende. Sa Ibrahim awambia waruma wahe mubaki vani na impundra. Wami na umana wangu risinjara mwambudumu dumwe zimu sa hiyo ritore ghari je Wakati ule Ibrahim arenge zinkunizilesa wudzali kafara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 Mwana wangu mwezi wa haya hede atori janli yao umwana gonzi wa dikafara sa hiyo wadunga mana hwenja wao wild wa wakati wawasiliva anu vale mwezimu akamwanya savo ibrahim afanyashidaka shaoto ali kafara ahentina zinkun amfungungwe umwana wae amlaza shidaka juu, uzumazinkuni wakati uwo, ibrahim avele haumuhono arengeli sembe ahujumtsinjao manawa bei malaika ya rabbi rangu mbinguni imsheudza ibrahim ibrahim ajibu tsami, imalaika ile imwambia usimbambe umana uo sena usimfanyetongo etsoka oyonti Vanikamwe kamwe tijua amba wawe ya mwezi mungu maana kwani zifili ya umwana waho umwana waho tu sayo ibrahimu anyongwe ya macho mtu wonogonzimtu baba kwa zinyonga kwazinyonga harimwami baya mir basi ibrahimu aende arengeli gonzilile alitoa kafara badala ya umwana wa ibrahimu airi vanu vale akoto kafara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 Kue di Sae nizo bariki ni angeje isiliao ikenya mauri de senhora Zambinguni tsena mauri de mtsanga wa baharin Zilemboizao zito xili dia ya man diao na ajuda Zilemboizao zineshanizontizachivande jumanzi zito bariki shiamana utwizi amrizango ya vale Ibrahim aregea aende awapara wa wahe Sayo warengeni ya vamoja uliberecheba vaanu Ibrahim aja zile mbwe za nahori. E, Zilembeza na ntongo zile za vira. Ibrahim apara habari amba mwananyaemtuba mtu baba nahori, wa wana wa baba na mshewa Hemilka. Usu, umana wahandra buzi mtu baba,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 debā gāhamū na namaka